Vie moartea fostului rege prea iubitul nostru frate Și potrivit ar fi ca noi și țara Să fim îndurerați și plini de jale Luptându-se gândirea cu simțirea Noi astăzi cu o durere înțeleaptă pe el Plângându-l și la noi ne gândul. Astfel pe cea care ne-a fost cumnată Regină pe acest războinic stat Pețit-am cu cernită bucurie, cu noci râzând și lăcrimând cu altul, și veseli la mormânt, bocind la nuntă, tot cum plăcerea cu durerea, ne-am însoțit, urmând covața voastră, ce-n am împrejurare ne-a fost dată. Iubiți curteni, pentru acestea toate mulțumesc. Acum, o oh, Hamlet... Fiu precum nepot, de ce-s atâția nori pe frândea ta? Te rog, iubite Hamlet, lasă doliul. Un ochi prietenos, spre rege întoarce și nu căta cu ploapele plecate pe nobilul tău tatăl în pământ. Fiindcă știi, tot ce trăiește moare, trecând prin viață către veșnicie. Da, doamnă. Așa-i soarta. așa? așa. Ce-ți pare atât de neobișnuit? Îmi pare? Mm. Chiar este? Ce pare? Nici mantia neagră, bună mamă. Nici haine decernite și solemnne. Nici ceamătul sărpatic și întredupt. Nici lacrimile și roind din ochi. Și nici descurajarea dânca feții, nici toate în făcișările în nu spun ce simt, dar ele pot părea, să dimimeze poate orice cine. Ce simt eu trece marginea părerii, iar celelalți doar vezi smânt dureri. Îi face firii tale cinste, Hamlet, Că tatălui închine atâta jale. Dar tatăl tău pierdu și el un tatăl, Și acela pierdut la rândul i altul. Iar fiul e dator să țină doliu un timp, Dar stăruința ta în doliu, pioasă, nu și nu-i nici bărbătească. E un păcat față de cer, față de morți și față de natură, un gând absurd pe care îl deșteapte deșteaptă părinții morți. Dar înșiși ei ne strigă, de la întâia moarte până astăzi. Așa e dat să fie. Părăsește un doriu inutil și capiun tată, privește-ne pe noi, să știe toți că ești moștenitorul acestui tron. Și cu o dragoste numai prejos De-a pentru fiul să Mă plec spre tine Cât despre dorința de a te întoarce În Rittenberg la școală Ea e dorinței noastre împotrivă Te rog deci mult, înclină-te Rămâi sub raza caldă a privirii noastre Nepot și fiuși între curteni întâiul uh. Nu o lăsa pe mama să te roage în zadar. Nu pleca la Wittenberg. În toate, doamne, vă ascult supus. Iată un răspuns frumos și echipzuit. Ca mine însumi fii în Danemarca. Să mergem, doamnă. Da? Un surâs pe suflet e consimțirea blândă a lui Hamlet. Și în cinstea ei azi regele nu-i închină o cupă Fără ca să știe norii prin tunul mare Care se repete în ceruri pământeanul tunet Vivat! Vivat! haide -mi. Dacă această carne împietrită s-ar risipi și s-ar preface în rog, și dacă cel de sus n-ar condamna uciderea de sine. Doamne! Doamne! Ce se arbăt de prisos, obositor, banal, îmi pare rost acestei lumii? Eu o grădină neîngrijită crescând satarnic. Ierbrile rele în voi ne pătesc. Unde-am ajuns? Sunt două unde când muri. Deci două. Ce rege fără seamăn a fost tată. Apolon pe lângă acest satir. Și atât de blând cu mama, Că nici ce vânt ar fi lăsat mai aspru Să s-atingă de fața ei. O ceruri! O, oh, pământ! Și ne-amintesc cum se lipea de dânsul, ca și cum dorul ei ar fi sporit din chiar în destul alălui. O lună. Mai bine n-aș Oh, O, ușurință! Femeie ți este numere. O lună. Nu-i vechi pantoful în care l-a urmat pe tata, ca niube în lacrimi ia chiar ea, fiara fără minte jelea mai mult, iar ea s-a maritat ca al meu frate. O lună abia, când sarea celor lacrimi șelătoare îi mai de ochii. S-a măritat, ce grabă desfrânată să se arunce în pat incestos. Nu-i bine așa și nu o să fie. Te frânge inima. parcură trebuie să tac. Mă închin, alteță. Orațiu, nu mă înșeală ochii. Mă bucur că te văd. Eu sunt umilul vostru slujitor. Un bun prieten. Astfel vreau să-mi spui. Ce te-a dus din Vitamberg, orațiu? Marcelus! Alteță! Bernardo! Alteță! Mă bucur că te vă văd. Bine ați venit! Dar ce te-a aici din Wittenberg, Horatio? Veni la moartea tatălui Măriei tale. Prietene de școală, râs de mine. Poate veni venit la nunta mami mere. E drept, stăpâne, și-a urmat de aproape. Economii, Horatio. Economii. Fripturile rămase de la moarte au fost servite reci la masă munții. Mai bine mă întâlneam în cer dușmanul decât să pucă această zi, Horatio. O tată! Parcă-l văd pe tata Stăpâne, unde? În mintea mea, Orațiu Odinioară l-am văzut A fost un rege bun A fost un om, Orațiu Și cât trăiesc, nu cred să văd un altul Stăpâne Cred că l-am văzut azi noapte Văzut pe cine? Pe slăvitul-ți, tata Pe tatăl meu Pe Vă țineți uimirea vreo o clipă să vă spun minunea, mărturie stând acești doi gentilomi. Vorbește, te conjur. De două nopți, acești doi gentilomi, Marcelu și Bernardo, stând de straj mi miez spus de noapte, au văzut-o înfățișare se mănânc cu tatăl măriei voastre, înarmat la fel. Apare și cu pasul lui solemn și majestos prin fața lor străbate, sub ochii lor uimiți de trei ori trece și atât de aproape încât îi poate atinge cu sceptrul. Înlemniți de frică, Dânși stau amuțiți și nu rostesc o vorbă. Acestea tremurând în povestire. Astfel că treia noapte am stat cu ei. Și așa precum mi-au spus, la ceasul acela în chip și fapte s-a întâmplat, în tocmai. În duh, recunoscui pe tatăl vostru. Nu seamănă mai mult o mână cu alta. Unde s-au petrecut acestea? Unde? Sus? Pe terasa sau unde și de strajă. Nu-i vorbit? Ba da, stăpâne. Dar n-a răspuns. Deși, cum mi se pare, a ridicat odată capul în sus și parcă ar fi voit să glăsuiască, dar chiar atunci a cântat cocoșul și cântul l-a făcut să se grebească și să dispară. Ciutat. Ciutat. Precum trăiesc, e adevărat, puni și-am socotit că e adânc înscris în datoria noastră să vă spunem. E drept. Dar asta mă tulbură, prieten. Noapte a noapte stați de strage? Da, stăpâne. Era în armat, ați spus? Da, în armat. De sus și până jos? Din tâlp, în crește. Deci, fața n-ați văzut. -o? Ba da, era înălțată vizierea. Trist mai degrabă, da, de palid meniat. Sau roșu? Foarte palid chiar. Și ochii înspre voi și ați simțit. Cu stăruință. Deși fusă V-ar fi uimit. Da, da. A stat mult timp. Cât nu merg fără grabă până la sud? Mai mult, mai mult. Nu când eram și eu. Și barba lui era căruntă, nu? La fel ca în viață, neagră și cu fire de argint. La noapte stau cu voi, prieteni. Bate mai vine. Sigur sunt că vine. Dacă va lua în să-i vorbesc de s-ar deschide iadul Să mă oprească v pe toți dacă ați ascuns tot ce ați văzut Păstrați tăcerea voastră și de ce înainte Acum cu bine Vin la voi înainte de mieză noapție deci. Subuși subuși voștri Dragi ce îmi sunteți Cum drag vă sunt Cu Duhul bine Duhul în înarmat Nu-i bine Mă tem că nu-i semn bun Să vină noapte Dar până atunci te cere Răul se arată Chiar dacă să bață lumea tot E tot un îmbarcat. Rămâi cu bine, iubită soară. Când vând vânt prielnic și ai vreun loc să-mi triniți roveste, tu să nu dormi. Dar oare te îndoiești? Când despre Hamlet, ia drept un capriciu favoare înflăcărată, ce vădește o floare a tinereții, timpurie nu veșnică, duioasă, nu eternă. Mireasma și plăcerea unei clipe, nimic mai mult. Atâta doar? Mai mult? Nu. Oh. Poate acum ești dragă. Nici urât, nici vicleni nu-ți iubirea lui, dar trebuie să te tem de rangui, căci voința nu e a lui. El e supus în altei lui obârșii. Nu-i om de rând ca să-și crească singur destinul, când destinul țării acestea depinde de alegerea ce o face. Temete de el, pre soră, și ține afecțiunea departe, unde n-a ajunge inimii bătaie. Bun pasnic, fricai! ai Tineretia și dușmanii însă și chiar nimeni de nombie. Voi ține minte sfaturile acestea. Ca strage inimii Dar scumpe frate Să nu mi-arăți ca unii preoțe Spinosul drum Ce duce către ceruri În timp ce tu, zglobiu și desmățat Pășești pe drumul roz al desfătării Uitând ce sfaturi dai Nu te teme Am stat prea mult Dar iată, vine tata Polonius, slăvitul Țării Sfetnic Laer, ești încă aici? Pe bord, pe bord, băiete, de un vânt puternic pânzele sunt flate, ești așteptat. Te bine binecuvântezi și întipărește-ți câteva povești. Să nu dai glas, nu, gândurilor tale. Din gând nechipzuit să nu faci fapt. Să fii prietenos, dar nu vulgar. Prietenii, dacă i-ai încercat, să-i prinzi de suflet cu el de fier, dar palma nu-ți tot întinzând o întinzând-o oricărui nou venit cu caș la gură. Să nu te cerți, dar când te-ai prins în ceartă, fă-n așa fel să-ți înspăimți dușman. Să dai urechea, însă țineți limba. Părerea ascultă, dar să judeci singur. Pe cât ține pungat în munte, dar nu trăznit, bogat, dar nu bălțat, fiindcă a pe haine judeci omul, dar mai ales să fi cinstit cu tine. De aici, precum urmează ziua nopții, tu nu vei fi cu nimeni fățarnic. Drum bun și rot să dea mele sfaturi. Smerit mă în timp și bun rămas, stăpâne. E timpul dutei, slujitorii așteaptă. Ofelia! cu bine, ții minte bine. ce spus. Cuvintele de închide în minte, iar cheia vei păstra-o tu. Cu bine! Ce e, fica mea? Ce ți-a vorbit la iertesc? Oh, te rog, stăpâne, despre prințul Hamlet. Ei, bine s-a gândit... Chiar foarte bine, căci auzit-am că de un timp încoace ți-închine întregul său timp liber, iar tu îi dai prea multă ascultare. Dacă e așa și așa e, am aflat, în chip de luare aminte vreau să-ți spun că nu-ți dai seama clar ce se cuvine nici fiicei mele, nici onoarei sale. Ce între voi, să-mi spui tot adevărul. De cât va timp, stăpâne mi-a dat semne de dragoste ce o are pentru mine. De dragoste? Mm -hmm. Zău ești copilă neștiutoare în astfel de primejdi. În semnele ei, Cristul, ca așa le spui. Nu știu nici eu ce să gândesc, stăpâne E bine am să te uveți. Ești un copil care a luat de bune asemenea semne. Dar ține-te mai îndră Și dragoste dragostea stăpâne Mereu în felul unui om cinstit. Fel? Îl numește. Da, spune, spune. El a dat sprijin vorbelor, făcând prea sfinte jurăminte totodată. Uau, flațuri de prins prepelici. Știu, când sângele e înfervântat, ce darnic e înjurăminte sufletul cu gura. Aceste flăcări dau mai mult lumină decât căldură fata mea. Și stinse când cred că se împlinesc de adevărat. Să nu le iei drept foc. De acum înainte, fi mai zgârcită cu prezența ta și pune-o mai la preț. Într-un cuvânt, nu vreau. ți o spun pe șleau. De acum încolo care o clipă să mai risipești la vorbă și la râs cu prințul Hamlet. Ia sana, Acum, du-te. Voi asculta asta cu E fric, înțepător și apricaire. Da, e pătrunzător și fără milă. Ce oră e? Va bate miezul nopții. A și bătut. Într-adevăr? N-am auzit. Atunci aproape ceasul când spiritul apare. Ce se aude? Noaptea asta regele vechează. O ține într-o petrecere și un chef. mai soabiu încât gât de vin de rin, și tobe de anunță cu scomut măriția acestei fapte. Eu are un obicei? Da, obicei. Dar cred, cu toate că-s născut aici obișnuit cu Datina, că este mai înțelept un calci decât soții. să rând de bas în prim petreceri, ce de la răsărit și apus ne-aduc disprețul și porecla de bețiv fim ne Privește, alteță! Vine! Păziți-ne, voi îngerei tăriei. Te ești un spirit bun sau un rău. Te aduci cu tine cerurilor boare Sau suflul infernal Sau oricum vii Tu îmbraci atât de strani întrupare Cât să voi vorbi Părinte Rege Domn al Danemarcei, răspunde Răspundem Nu mă în neștiință De ce aceste sacre o seminte Și-au rupt solul Și de ce mormântul în care te-am văzut Săcând în tihnă deschise fălci de marmură Greoai zvârlindu-te afară ce să însemne că tu, mort trup, din ombra ce armura și te întorci sub raza blând lumii? Ce-s toate acestea? Spune. Îți face semn. Te cheamă să-l urmezi ca și cum ar dori ceva să-ți spui doar ție, singur. Privește cu ce gest curtenitor te cheamă mai departe, dar nu-l urma. Nici vorba să te duci. Aici nu va vorbi, deci trebuie să-l urmezi. Stăpâne, nu! De ce sunt mi fie teamă? Un ban nu dau pe toată viața asta. Că despre suflet ce-ar putea să-mi facă? Doar și a lui, nemuritor Îmi Face semn din nou, îl voi urma Dar dacă te atrage către mare stăpâne Sau spre vârful alt al stâncii Și acolo, luând o altă înfățișare, te-ar face să-ți pierzi mințile de groază Doar locul singur naște gânduri negre, fără motiv În mintea cui privește de la atâta înălțime mare Și au de jos cu burlă Iarnă, cheamă Mergi, te urmezi pune, nu te duci Ascultă-ne, nu merge E soarta mea care mă cheamă acolo Ea mă întărește fibrele dintr-o Făcându-mă ca leul din Enea Îmi face iarăși semn Dați-mi drumul Jur, spirit, fac din cel care mă ține -o spun Mergi Te voi urma Unde mă duci? Vorbește. Nu merg mai departe. Ascultă-mă. Te ascult. E aproape ora când trebuie spre de bucioasă din nou să mă să spirit. Să nu mă plângi. Pătrunde ce este stămi acum. Vorbește, sunt gata să te ascult. Și să răspund când vei și să ascult. Să-ți pid mai tău Hamul, ascultă-mă. Dacă ai iubit pe tatăl tău, oh, răzbună, răspună de crosul sau omor. Omor? Omor mășau, pre cum sunt toate, dar încă mai mărșau. Mai de câte și spunem ca să se ca dorul sau ca gândul pat la răzbunare. ascultați mi S-a spus că dormi să mă grădină și că un șarpe pe mama mușcat. Astfel a fost mințită de toată Danemarca prin zonuri mișește. Dar tu să știi. Că șarpele ce tată ți-l ucise prea nobil vin Pe poarta cu coroana Sufletul profetic, unchiul meu dormeam în mijlocul grădinii, ca de obicei, în morul de pace Când unghiul tău s-a frâșat cu o sticlă cu de cucută ce porți prigilor neapuză ce să iechi pros, ce cum și să se încheie în Adul. O, inima mea, ce, înțet, înțet, și voi puteri, nu mă lăsați vădată, țineți-mă întreg. Să uit, biet, spirit, din cartea amintirilor voi șterge tot ce-i mărunt și singură porunca ta va sta neamestecată cu nimic de rând, pe domnul jur. Femeie pervertită, o Trădătorul, zâmbitorul, Iuda, și să mă însemn că pot zâmbi. Zâmbi, iar sub pot fi un ticălos. Ouchule! Tu ești! De acum, voi știa acestea doar. Adio, să nu mă uiți. Juratăm. Altețe! Altețe! Altețe! Altețe! ce Ce vești, ne dai! Minunat, Spune-le, stăpâne! Nu! Ne veți să da Eu nu, stăpâne, mă jur pe Cine ce... Nu, mă jur, stăpâne! Ce spuneți? Cine ar fi visat asta? Vă străvesti taina? Da, mă, da juc, mă jur, stăpâne! stăpâne. Nu e Mișel în toată danemarca să nu fie și hoți deodată. Nu trebuia să se trezească un mort ca să aflăm! Săcut ca ai dreptate. Că despre apariție e un spirit cinstit. Vă spun iar că despre dorința ce aveți de a desluși ce între noi, să o stăpâniți, cum știți. Așa cum, prieteni, ca buni colegi de școală și de arme, îndepliniți-mă o rugă. Spuneți-ne ce o vom îndeplini. Să nu suflați nimic din ce ați văzut. Stai bine, bine. Dar jurați. Vă jur eu nu stăpâni. Nici eu. Jur. Stăpâne. Jurați pe spada mea. Veniți să lucrați, domnilor mei. Aproape. Și puneți mâna pe lama spadei. Așa. Să nu suflați ce ați auzit aici. Jurați pe spada mea. Jurați! Jurăm. jurăm! Oricât de straniu m-aș purta eu însumi, că s-ar putea să crede cuvințe să iau în față curioasă. Voi atunci, văzându-mă nici când, prin brațe încrucișate, clatinări din cap sau vorbe pline de mister sau altele în doi peri, să nu vădți că de despre mine știți ceva mai mult. Ca să mă faceți cerul să vă ajute. Jurați! Jurăm! jurăm paceți i spirit chinuit. Așa, prieteni, dragostea mi vă dau și tot ce poate un biet ca mine face, voi face ca iubirea să vă Pe dos e lumea, tot ce strâm, e drept, cumplit destin să fiu născut sondevit. Hai venit să te mă Ce, ce s-a întâmplat? Până mai complet m-am speriat De ce? Răspunde de... pentru Dumnezeu Pe când stam în odaia mea cosând Pătrunse prințul Hamlet cu veșmântul în ior înduială Capul col, ciorapii răsuciți căsuți pe glezme Ca și că așa i palit Cu genunchi ciocnindu-se într și cu privirea de... Atât de tristă Încât părea că vine din iad să povestească ce e acolo De dragoste nebun? O, tată, nu știu dar frică mea că e Și ce-a spus? Ma, a prins. M-a strâns din chetura mâinii. Oh. Pe urmă s-a retras cât ține brațul și, streașină, făcând cealaltă mână, privi la fața mea cu luarea minte, de desena. Mm. Mult timp a stat. Apoi, ușor, m-a scuturat de mână de trei ori, din din cap. Apoi... O... Oh. A scos un trist suspin, atât de îndurerat, de parcă-i scuduia întregul trup înainte de a muri. Și m-a lăsat privindu-mă cu capul peste umăr. Parcă-și găsea cărarea fără ochi, căci a ieșit pe ușă nevăzând o țintind mereu lumina lor spre mine. Cu mine, vino, vreau să merg la rege. Aceasta, chiar că-i furea iubirii, a cărei violente, violentă, e să comită fapte desperate mai mult ca orice patimă din câte ne încearcă pe pământ. E, îmi pare rău. Dar i-ai vorbit mai aspru de curând? Nu, bunul meu, stăpân, dar cum i-ai spus? Noi am primit scrisorile, oprindu-l să mă mai vad. De asta nebunie. Îmi pare rău că nu l-am cântărit mai bine. Mi-a fost teamă că se joacă cu tine. Ah, mintea în -mi proastă! Pe legea mea, păcatul vârstii noastre, că exagerăm prudența peste fire, așa precum vădește tinereța o mare lipsă în asta. Ai la rege! păstrarea în taina a dragostei acesteia e mult mai rar decât mărturisire. Să mergem! Mă științează că a găsit Izvorul suferinței Ce-ți de fiul Bine te-a Nu cred să fie altul decât moartea părintelui Și nunta nepripită Bun, vom vedea Majestate A, dar iată-l pe Polonius Te chem, Polonius Să le spui ce știi Scurt am să fiu Al vostru nobil fiu Nebunie, căci vă întreb ce e nebunie? Ce poate fi decât a fi nebun Dar la Mai stup, mult miez și artă mai puțină Regină, jur, nu mă servez de artă Spun drept că e nebun Eu am o fică, am cât timp Și care, din supunere rețineți, mi-a dat aceste Ascultați și singur judecați către cerescul sufletului meu, o felea frumoasă, foarte idol, În expresie urâtă, îndrăznețe. frumoasă, foarte, e rău Colonius. Da, ascultați ce mai urmează. Iată, la sânul tău curat și dalp, aceste... Primita de la Hamlet, toate astea? O clipă bună, doamnă, nu o să mint. O, scumpa mea Ofelea, nu mă pricep la versuri, nu cunosc arta de a măsura suspinele, dar că te iubesc mult, o, nespus de mult, crede-mă, adio, al tău pe veci, prea iubită doamnă, atâta timp cât mai rămâne mașinăria trupului meu. Hamlet, copila în ascultarea ei, Răvașul mi-a dat destănindu-mi cânt și unde de dragoste-i vorbește și în ce fel. Ți nu un logos, tinerei copile. Lord Hamlet este prinț, nu ție e de-o Acestea sunt înceteze. Și ordonai să țină ușa închisă pentru el, să nu primească nici solid, nici daruri. Zi și făcut și sfatul de terot. Dar prințul, ca să nu lungi povestea, Respins, căzu la post amar și jale, nu mai dormi, apoi slăbi într-una, de aici, în aiureală, lunecă încet în nebunia care îl ține și care ne întristează. Crezi că asta -i? E cu putință. De mă ajută în prejurare. voi scoate adevărul la lumină chiar dacă în fundul iadului ascuns. Cum vom afla Știți? Că el se plimbă aici, în galerie, ore în șir. Da. Am să las să iasă în cale la ceasul potrivit. După o perde, vom urmări întâlnire. Dacă nu e cu mintea struncinată de iubire, acestui stat să nu-i mai fie o sfetnic, ci cărouși la țară. Să încercăm. Dar uite-l! Vine trist, citind sărman. Ascundeți-vă! Rogue, îl întâmpin eu singur. Cum mergi bunului lor Hamlet? Oh, bine. Mulțumesc lui Dumnezeu. Mă recunoști, stăpânii? Foarte bine. Ești negustor de pește. Nu, stăpânii. Atunci aș vrea să fii cinstit ca tânsul. Cinstit? Da, da, Cinstit pe lumea asta înseamnă să fii unul dintr-o mie. Aceasta-i, doamne, adevărat. Deci dacă bunul soare în câinii morți de naștere la vieră, cu atât mai mult când e un hoit plăcut la sărutat. Nu ai o fică? Da, am stăpânii. Nu lăsa la soare. E bine binecuvântare zămisfirea. Dar nu cum ar putea ea zămisfire? Prietenul, ia seama. Ce citești, stăpânii? Vorbe? Vorbe? Vorbe? Și care-i vorba? Injuri, domnul meu. Îmi ai vrea să pleci din aerul deschis de aici, stăpânii. Unde? În groapă? Adevărat, asta-i să pleci din aer. Prea onorat meu, stăpân, îmi iau cu milință bun rămas de la măria voastră. Oh, domnul meu, nu pot să-mi ceva de care să mă despat mai voios. Afară doar de viața mea, de viața mea, de viața mea. <fie> ah, au sosit actorii, să Sunt chiar acei care îți plăceau pe timpuri, tragedienii orașului. Oh, sunt cei mai buni actori din lume. Poți juca tragedii, comedie, piese istorice, pastorale, pastorale comice pastorale istorice, tragico-istorice, pastorale tragicomico-istorice, tablouri după toate, regulile și poeme libere. Seneca nu e prea tragic pentru ei și nici Plaut prea vesel. Ei sunt unici în arta de a respecta textul sau în ușurința de a-l exprima liber. Da, iată-i că intră! Alteță? Maestrilor, bine ați venit! Arteță? Bine ați venit cu toții! Mă bucur că te văd plin de putere, prietene! Fiți toți bine Alteță? O, vechiul meu, prieten! s am podobit cu barbă fața ta de că nu te-am văzut! Vin, da-ne, marca oare ca să-ți râzi de mine în barba ta? <laughs> Mă rog lui Dumnezeu ca vocea voastră să nu fi căpatată vreo crăpătură, ca piesele de aur false. Da, Spune <laughs> domn Polonius. Da, stăpânii. e vrea să cauți ca oaspeții actor să fie bine primiți, să fie bine îngrijiți, că cei mm. sunt cronica pe scurt a Mai bine să ai un prost după moartea dumii decât bârfeala lor în timpul vieții. <laughs> stăpânii, îi voi trata așa după cum merită. A, dracu, mult mai bine. Dacă am fi tratați fiecare după merit, cât s ar scăpa de piciuire? Tratați-i după onoarea și demnitatea dumitare. De cu cât merită ei mai puțin, cu atât mai înfretnică este mărinimia dumitare. Arată-i drumul? Da, stăpâni. Poftiți, poftiți, domnilor! urmați domnilor! Mâine vom privi jocul. Rămâi! Vedeți un prieten? Alteță! Ai putea juca omorului Gonzago? Cum nu, stăpâni? O să-l jucați mâine seară. Dacă uitam la nevoie să înveți o tiradă de vreo 12 sau 16 rânduri pe care eu am să le scriu, iar tare lădauci în text. Ce spui? Da, stăpâni. Prea bine? Mergi să te odihnești. Cu plecăciuni vă foarte mulțumim. Se spune că oameni vinovați venind la teatru. A fost prin simpla arta jocului atât de răsculiți, încât pe loc ei și-au mărturisit neveciuirea. Căci ucigașul chiar din are limbă, prin alte semnărate. Îi voi pune pe actor să joace piesă semănând cu moartea tatei, iar pe unchiul meu îl voi pe în lung, până îl voi pătrunde. Către sare calea am să aflu Vedenia pe care am avut-o poate chiar diavolul Ce poate la orice înfățișare Folosind tristețea și slăbiciunea mea Puterea vând peste asemenea suflet El m-ar putea înșela Eu vreau să am motive mai temenice. Iar piesa O cursă e Pe care o voi întinde Și în care gândul regelui vei prinde Dar ce se aude acolo? E mami, mamei și al regelui. Ce-or fi bună între acalei. E și Polonius cu ei. Și Ovelie. Scumpa mea, Ne me lasă singuri. Da. L-am chemat pe Hamlet să vină aici și... Ca din în întâmplare, pe Ovelie a trecând să o întâlnească... Aha. Iar tatăl ei și eu, spioane legitimi, ne vom ascunde astfel ca nevăzuți să urmărim cum merge întâlnirea, apoi să judecăm din felul cum se poartă de dragoste aceea care acum îl chinuie într-atât. Da, mă voi supune că despre tine, Ophelia, Majestate. aș vrea să fie blânduț farmec vina bună a lui Hamlet. Și sper că îl vei aduce cu virtutea ta pe drumul drept, spre cinstea mânduroră. Oh, și eu aș vrea să fie astfel, doamnă. Ofelea, tu plimbă iar noi măria ta nascunziși. Ofelea, ia cartea asta. Da. Ea va fi pretextul singurătății. Îl văd venit. să ne retragem sire mai degrabă. Minfer, păcatele, să nu uiți când te rogi. Stăpâne bun, ce faci de atâta timp? Îți mulțumesc smerit. Bine? Bine? Stăpâne, mă amintiri din partea ta pe care vreau de mult să-ți le dau Te rog să le primești Nici de cum Eu nu ți-am dat nimic, niciodată Stăpâne bun, știi bine că mi-ai Și încă vorbe dulci le îmbogățeau Parfumul s-a pierdut Le ia înapoi sărace pentru o fire fără pată Când cel ce-a dăruit om rău se arată Stăpâne, ia-le ești cinstită? Stăpâne Ești frumoasă? Ce vrei să spui, Maria ta? Că dacă ești cinstită și frumoasă, cinstea nu trebuie să-ți stea de vorbă cu frumusețea ta. Cu cine oare este stăpâne bună? ar fi mai bine însoțită frumusețea decât cu cinstea? E adevărat. Dar frumusețea schimbă mai degrabă cinstea într-o codașă, decât puterea cinstei să ajungă să facă semenție și frumusețea. Uh. Acesta pare să că a fost odată un paradox. Dar timp a dovedit că este adevărat. Te-am iubit cândva. Într-adevăr, stăpâne... -ai făcut cred. Nu trebuia să mă crezi. Virtutea nu poate să saltoiască atât de adânc pe vechiul nostru trunchi, încât să nu păstrăm nimic din el. Nu te-am iubit. Cu atât mai mult am înșelat. Du-te la mănăstire. Pentru ce să dai naștere, unor păcătoși? Eu însă pot să spun că sunt cinstit și totuși aș putea să mă învinui de asemenea fapte că era mai bine de nu mă mama. Sunt prea mândru. Răzbunător și ambițios. Și-am la de mână mult mai multe păcate decât pot cuprinde cu gândul, imaginații se le închipui sau vreme să le înfăptuiesc. De ce să se perască încă unul între cer și pământ? Toți sunt loși. Să nu te încreze nimeni. Du-te la mănăstire. unde e tatăl tău? Ah! Este bine. Închide bine ușa peste el! Să nu mai poate face pe nebunul decât la la casă! Adio! O, oh, Doamne, ajută-i! te demariți, îți dau ca este acest plestem! Chiar dacă ai fi cum este gheața de curată și atât de pură ca zăpadă, să nu scape de bârfeadă. Te dau la mânăstire. du Dute! Adio! Să dacă trebuie să te măriți cu din atinsul, ia un neros, Că ce și știu prea bine ce monștri puteți face voi ei! te tu la mânăstire. Repede, adio! O, vindecați-l voi, putea cerești! Am auzit vorbindu-se și despre solimanul meu. V-a dăruit o față Dumnezeu și mai vă faceți alta. Am auzit că țopăiți, umblați, înduim din șolduri, zâzâiți, poricliți sfăpturile lui Dumnezeu și dați pe seama neștiinții! poftele voastre. Dute, mi-ajunce! Asta, mă nebunit! Îți spun că nu se vor mai face căsnicii. Cei care au pucat să se însoare o să trăiască. Mai puțin cu unul! C'è il lato! Remaino așa come sunt! Te dura Ce minte aleasă s-a pierdut aici. Curtean, soldat și cărturar, ce minte! Ochi, grai și spadă, floarea acestui stat, oglinda modei, pilda frumuseții privit de toți. Azi s-a ce <gântă -i> Și eu Dintre femei cea mai lovită care am gustat din mierea vorbei sale, să văd stăpâna, nobila lui minte, un clopot minunat sunând ocit, acest chip tânăr fără seamăn, prins de nebunire. Mai, că am văzut ce-am văzut! Și văd acum ce văd. Ufelia, Ufelia. Iubirea nu-i aceasta suferința Și nici ce spune chiar în dezlânare nu pare nebunie. ce suflet tristețea lui pare a cloci un gând Și teamă e că până la urmă naște primejdie. Ca să previn acestea, am hotărât acum să plece îndată în Inglitera. Va merge să aducă tributul acestei țări care întârzie. Și poate că atâtea mări și țări cu locuri noi din suflet să-i alunge un gând de taină aciuit acolo și care, frământându-i mintea într-una, îl scoate din sărite. Ce crezi, spune Polonius, cred că e bine. Totuși, eu susțin că începutul suferinței sale e tot neîmpărtășit al lui iubire. Ofelea, știm tot ce ți-a spus Hamlet. Nu, nu ne mai povesti nimic. Stăpâne, cum vreți să veți Însă dacă vreți, după reprezentația de teatru, lăsați pe maica lui să-l întâlnesc. să-i vadă păsul. Eu, cu voia voastră, voi sta să ascult. De nu poate regina să afle ce-l frământă. Să-l trimitiți în Inglitera sau unde înțelepciunea vă îndeamnă sirei. Fie, ai dreptate, când nebunia la cei mari se arată, cuvine se oprită de îndată. Fi? sau a nu fi? Iată întrebarea. Mai bine să suferi stoic soarta ce-ți te cu zăgeți și pietre. Ori să înfrunți acest ocean de cu armă. Terminând. Să mori. Să dor. Și nu mai În Un somn ce pune capăt și suferințe inimii. Și atât torturer dureri ce state carni. E un sfârșit de Să mori. Să dormi. Să dormi. Ar poate să visezi. Dar oare ce visuri pot veni în somnul morții când am scăpat de la lucicaș? De aceea pregetăm. Iată îndoială ce dă nenorocirii viață lungă. Căci cine ar suferi disprețul vremii, insultele trufii, a iubirii împărtășite chin și a suprirea, dreptate întârziată, lovituri pe care omul răbdător le îndură de la nevretnici, el poate ajunge cu un pumnar la liniște. O, cine povara vieții în geme te-ar de, de nu s-ar teme de urmarea morții, De acel tărâm de la hotarul cărui nu se întoarce nimeni. Ia ne face să îndurăm mai bine aceste rele, Decât în zbor spre altele mai rele necunoscute nou să pornim. acesta e gândul care îl lași ne face Încât culoarea hotărârii noastre pălește sub lumina lui slavă. slabă, Iar fapte mărețe și înalte s-a din drum și-și pierd și înfățișarele de fapte. Tirada să o spui așa cum am rostit-o eu, te rog, cu limba purgătoare. Dacă răcâniți cum fac unii actori, mai bine pun pe cranii cu cetății să-mi spună versurile. No. Nu spintecați prea mult văzduhul cu mâinile, fiți cât mai reținuți. În mijlocul torentului, furtunii, în vârtejirea de pasiuni, trebuie să fiți cât mai stăpâni pe voi și să păstrați măsura care dă o netezime. Mă doar în suflet, Ți ascult pe unul cu perucă în cap cum hăcuiește pasiune, făcând o strânță. Și cum sparge urechile celor de la parter, care de obicei pot să înțeleagă doar pantomima și doar gărăgia. Te rog, ferește-te de asemenea lucruri, Stăpâne, va sigur. să nu fii prea molatic, totuși, ci să te lași călăuzit de bunul simț, să-ți potrivești la gesturi vorbele și vorbele la gesturi. Ferește-te să treci de margini naturii. Exagerarea de orice fel s-a bate din drumul teatrului. al cărui rost a fost era început și până azi să fie o oglindă a naturii. De a arăta virtuții de ei, păcatul lui se imagine cu claritate, iar vremurilor și societății, icoamă și tiparul lor. Sunt actori pe care i-am văzut când și care sunt lăudat spre tare. N-aș voi să spun vreo calumnie, care nu sunt nici la vorbă, nici la înfățișare neam de creștin sau de păgân, nici chiar de om. Umflați în pene și strigând încât aproape mă făceau să cred că un cârpaci al creațiunii de a cruit oameni și că au ieșit greșit. Atât de îngrozitor imită ei tot ce ei Noi cred că am îndreptat aceasta oarecum. Îndreptați da. cu totul. Și nu-i lăsați pe cei care fac pe clofni, să spună mult mai mult decât de texturi. Sunt unii care se pornesc pe râs ca să stârnească râsul, Deci, între timp e o scenă importantă de ascultat. Urât e lucrul acesta și arată o jalnică ambiție la cel ce are un astfel de bicei. Mergeți și pregătiți-vă. Da. Marieta. Ah, colonius. ce domnul meu? Vrea regele să asculte piesa? Chiar și regina. Și îndată chiar. rocă pe actori să se grăbească? Da, da, stăpâne. Orațiu! Stăpâne, drag, Hai. la ordinele voastre. Horatio, ești omul cel mai drept cu care am stat de vorbă vreodată. O, scumpul meu, stăpân. În astă seară dăm o piesă pentru rege. O scenă asemănând cu împrejurară în caritatea lui Morii. Ți-am spus -o. Te rog, când vei vedea această scenă, observă cu atenție pe unchiul și voi ține ochii tot pe el. Și apoi vom judeca ce-am adunat spre cântării ce îi spune față. Prea bine, doamne, dacă în timpul jocului ne înșală și n-o să-l prindem, îți plătesc eu furtul. iată că vine. Voi face bine bunul. Tu mergi la locul tău. Cum se mai simte nepotul nostru, Hamlet? Excelent, pe legea mea. Mănânc hrana camereonului. Un aer încărcat cu promisiuni. Claponii n-ai putea să îi astfel. Ce să fac cu acest răspuns, Hamlet? Aceste vorbe nu sunt ale mele. Deci ale mele nu mai sunt. Ea spune, domnul meu Polonius. Da, stăpânii. Nu ai jucat vreodată teatru în universitate? Ba, da, stăpânii. am prețuit ca bun actor. Și ce rol ai jucat? Pe Julius Cezar. Am fost ucis în Capitoliu Brutus m-a ucis Brutal din partea lui că a ucis un astfel de vițel Cum? Aptoriți gata? Da, sire, ei așteaptă semnul vostru Vino aici, Hable Stai lângă mine Nu, bună mamă Mă atrage un alt magnet Oferia Da? Aș putea să stau în poala ta O, nu, stăpâne Vreau să spun cu capul în poala ta Da, stăpâne Crezi că am gândit un lucru nepermis? Nu cred nimic, stăpâne. Ești veselă azi. Cine, eu? Da, stăpâne. Sunt numai o paiață. Ce să fac un bărbat dacă nu să fie vesel? Căci uite ce veselă e mama mea. Și nu sunt decât două ore de când a murit tatăl meu. Nu două ore, două luni, stăpâne. Atât de mult? A murit de două luni și încă n-a fost uitat. Pot trage năvești de atunci ca memoria om mare să țină o jumătate de an. Cunoști subiectul piesei Hamlet? Nu are nimic supărător. Nu, nu, actorii nu fac altceva decât să glumească. E vorba de o trevire în glumă. Nu poate supăra pe nimeni. Cum se numește piesa? Capcana de șoareci. Bineînțeles, s-a figurat. Piesa înfățișează un omor ce s-a întâmplat la Viena. Pe duce chema Gonzago și pe soția sa Baptista. Veți vedea data că e o fără seamă. Dar ce ne pasă nouă? Pe majestatea voastră și pe noi, cei cu suflete curate, nu ne poate atinge cu nimic. Globa împunsă nu are decât să-ți Noi ne ținem bine în șapte. Ce bine joci rolul vorului măria ta! Te cere. -te actorul acesta care înaintează să declame prologul. Rog cinstita adunare să ne dea ascultare pentru o tragedie mare. Este un prolog sau o deviză bine? Este E scurt, alteță. Ca dragostea unei femei. Ce înseamnă asta, Maria ta? Printr-o pantomimă, actorii ne vor înfățișa mai întâi, pe scurt, subiectul piesei. Iată subiectul. Pe scenă intră un rege și o regină ce par foarte îndrăgostiți. Regina îngenunchează și arată că-i face păgăduie. El o ridică și spune pune capul pe umărul ei. Acum, regele se culcă pe pajiște. Regina iese. După ea, intră un bărbat care îi scoate coroana regelui, o sărută, apoi toarnă o travă în urechea regelui și iese. Regina se întoarce, îl găsește pe rege mort și dă semne de desnădări. Ucigașul, se întoarce și el și pare că plânge alături de ea. Cadavrul este scos afară. Otrăvitorul o ombie pe regină cu darul. Ea se împotrivește la început și pare că îl disprețuiește. Dar se înduplecă în cele din urmă și îi primește dragostea. Se scoală regele! Cum? Se sperie de un șoc? Cum se simte stăpânul meu? Mină! Lumine! Such <laughs> <laughs> a basic Morațiu, aș pune o mie de galben pe cuvintele stafiii. Tu ai văzut? Prea bine, doamne. Când s-a vorbit de o L-am pândit atent. Să vină muzica și flautele, căci piesa regelui de lui plăcu, fără-ndoială atunci că-i displăcu. Să vină muzica! Prea bun, stăpâni, o vorba. Ca și-o poveste întreagă, domnule Polonius. Stăpâni, regele... E bine, domnul meu, ce cu el. S-a și e foarte turburat. Din vina băuturii, domnul meu? pune mai degrabă de mânie. Înțelepciunea ta se vedea mai mare dacă spunea acestea medicului. Că dacă își prescrie eu o curățenie, ar fi și mai furios decât acum... Iubite stăpâni, cumpănește-ți cuvintele și nu te depărta de tot ce-ți spun. Iată, sunt plânt. Vorbește, domnul meu. M-a trimis regina, mama voastră îndurerată. A spus că purtarea voastră... Am îndurerat-o și-a uimit-o mult. O, ce fiu nemaipomenit! Să-și imească mama într -atât. Dar nu are uimirea mamei mei și o urmare? Spune-mi. i dori să vă vorbesc acum, înainte de culcare, în odaia ei. Voi asculta chiar de mi fi de zece ori, mama. Mai aveți ceva? Nu, mă duc să-i spun. Pe duci și tu, Să merg la mama. Nu lăsa o fire să sufletului intre sufletul lui în piept. Să fiu, deci, crud, dar nu neumenos. Să tai nu cu pumnalul, ci cu vorba. <fie> Spuneți-i deschis că glumele au fost prea grosolane și scut i-ați stat măria voastră în calea mâniei mari a majestății sale. Fiți hotărâdă. Da, am să-i o da. spun. Retrage-te căci vine. Da. Stai după perdea. Da. E bine, mamă? Ce s-a întâmplat? Oh, Hamlet. L-ai jignit pe tatăl tău. O, mamă, l-ai jignit pe tatăl meu. Hai, răspuns cu limba nestrunită. Tu întrebi cu limba certareață. Ce înseamnă asta, Hamlet? Ce înseamnă? Ce mai știi cine sunt? Îți jur că știu! Regina ești. Al soțului tău, frate, te-ai soț. Și, din păcate, ești mamă. A, nu. Voi pune pe alții să-ți vorbească pe jos! Și nu clinti. Oh. De aici nu pleci, până n-am să-ți dau o glindă în care să te vezi pe dinăuntru. Ce vrei să faci? Să mă umori, Hamlet! Oh, ajutor Ajutor! Sărit! ce am auzit un șobolan după perdea ah! e mort până a pe un galber e mort oh. oh. m-a omorit Vai mie ce ai făcut Că nici și eu nu știu e regele ce faptă, sunt geloasă și pripită e tot la fel cum ai ucid un rege și l-a pe fratele său mamă ucid de un rege? da, așa am spus Iar tu, nenorocit, să zic. Adio, te-am luat treptunul mai de soi ca tine. Nu-i bine să te amesteci. Poartă-ți soarta. Hai, nu-ți mai frânge mâinile, vii liniștită. Stai ah. jos, ah. să-ți frâng eu inima. Voi face-o dacă mai pot străpunge cu ceva, de n am întărit-o răul obicei și bunul simț nu o va găsi de piatră. ce-am făcut că pot să mă înfrunzi cu atâta semețire? Privește acest portret și acest al alt, pastișa lui. Imaginea doi frați. Cât farmec, uite, vezi pe fruntea asta. O astfel de îmbinare, încât ai zice că fiecare zeu și-a dat o obolul să dăruiască lumea cu un om. Acesta soțul tău a fost. Hrivește, acesta este soțul tău. Spic negru, care mai strică și altele. Ai ochi. La vârsta ta nu poți să-i spui iubire. Zburdălicia sângelui s-a stins și ascultă cum de minte. Căci nu poți înrobi între atât simțirea, să nu mai poată alege chiar deloc. Rușine! Roșeața ta, pe unde-i? Hamlet, taci! Tu mă îndrepti privirea către suflet și în el văd pete negre, țipătoare, ce nu mai pot ieși Dar să stai într-un culcuș cu rânce de sudoare, spurcat împerchindu te în desfrâu deasupra unui cocine nescârboase Taci, taci! Precum niște pumnale cu vintele țumi într-un urechi da, un ucigaș, un sclav, neprețuind a mea parte din primul soț, a regilor rușine, faci de tron și de putere, care furând de pe un raft coroană și o buzunar pipit. că da, Un rege de patoloage și de kirpe. Da, da. Luați-mă sub aripile voastre, Arhanderpo. Ce vrea cinstit față? Vii ca să-l cerți pe fiul tău, zăbavnic, de timp și patim împrins, la aștepte cumplita înfăptuirea voiei tale. O spune, spune! Ce stai vorbind cu aerul din preașmă, ce n-are chip, țintind cu ochii golul? Dulce fiu, stropește peste flacăra mâniei apa răbdării reci! La ce te uiți? La el. La el. Ce pali ne privește. Dreptatea lui și-nfățișarea îi mișcă și pietrele. Nu-ți nimic?" Nimic. Într-adevăr. Deși văd tot." De deci ce nu auzi nimic?" Pe noi doi numai." Uite acolo cum se furisează înveșmântat ca în viață, tatăl meu. uite la cum chiar pe important cum iese." aceasta e născocirea minții tale." Sminteala este foarte pricepută să nască plăzmuiri fără de trup. Sminteala? Dar pulsul mi ca și al tău, măsura ține și sună sănătos. nu e sminteala ce-am spus. Devrei vrei, încearcă-mă. tocmai totul. Pe când știi, sminteala s-ar săpăce. O, mamă, te conjur, nu-ți spune mir înșelător pe suflet. Nu crede că sminteala mea vorbește și nu păcatul -ți. Rana s-ar închide doar pe deasupra și, natânc, puroiul ar roade tot. Uh, Hamlet, mi-ai frânt inima -toua. Da? Zvârle partere și vei trăi mai pură cu cealaltă. Noapte bună. Dar unchiului în pat nu-i te duce. Ah. Te stăpânești o noapte doar. Mai les va fi mine. Și poi bine să va fi și mai ușor. Obișnuința schimbă marca firii și stăpânește sau alungă dracul cu stranii torțe. Noapte bună, iarăși. De cer la cer o binecuvântare. Și eu ți cere una. Hey. Omul acesta, cel ce-a fost Polonius, va da de lucru. Să-i târâi mărântaile alături. Acest sfetnic ia acum cel mai discret și cel mai grav. El care a fost flecar, nerot, picisnic. Hai, domnul meu, să-ți facem în sfârșit. Noapte bună, mama. Să vină prințul Hamlet! A venit, majestate! Răspunde Hamlet, unde e Polonius? La un ospăț. La ce ospăț? Nu el mănâncă acolo, ci e mâncat. E lângă el o mare adunare de viermi politici. În ceea ce privește hrana, doar viermele e singur împărat. Vedeți, noi îngrașăm toate celelalte animale ca să ne îngrașe pe noi. Și noi ne îngreșăm pentru fier. Regele gras și cerșătorul slab nu sunt decât două feluri de mâncare servite la o singură masă. Ăsta e sfârșitul. Vai, vai. Un om poate pescui cu viermele care a mâncat dintr-un rege și mânca peștele care a mâncat acele vierme. Ce înțelegi prin asta? Nimic. Vreau doar să arăt cum un rege poate să treacă prin mațele unui cerșător. Unde e Polonius? În aer. trimiteți acolo și să vă convingeți. Dacă trimisul vostru nu-l găsești acolo, că l chiar domnia voastră în parte cealaltă. Dar, într-adevăr, dacă nu-l găsiți în cursul acestei luni, îl veți mirosi când veți urca scările care duc la galerie. Numai decât acolo căutați-l! dată, majestate! Vă așteapt acolo până veți veni. Oh, Hamlet, după această tristă faptă, deși de plângem sincer ce ai făcut, din grijă pentru siguranța ta Va trebui să pleci de aici în grabă. Gătește-te, corabia te așteaptă și vântul e bun. Tovarășii ți sunt gata în Inglitera să plece de-ndată. În Inglitera? Da, Hamlet. Bine, siri. Să mergem, deci, în Inglitera. Cu bine e mama? Și prea tată. Nu. Mama mea. Tatăl și mama sunt soț și soție. Ei sunt un singur trup. Deci, mama mea. Spre Engleterre, așa dați-vă. Tu, Regele deci la mine cum forța mea ce o poate dovedi. Fiindcă sângerează în rana pe care ți-o crestă Danezul Paloș, făcându-te supus, Să nu respingi porunca noastră preastăruitoare cuprinsă în misivă. Ea îți cere uciderea lui Hamlet. Fă-o, rege! Ca febra-n sânge arde, Hamlet, tot trebuie să mă vindeci. Nu o să fie decât atunci, în viața mi bucurie. Voi, Rosenkranz și Gildenștern, urmați-l pas cu pas până la îmbarcare. Nu întârziați, se plece de îndată, plecați! Tot ce privește această treabă e pregătit și sigelat. Deci, grabă! <fie> Iofelia Dragă mea Ce rost are acest cântec Ai spus ceva? Ascultă mai departe A Acum E mort și dus. la crește el purimar. ia tragă -mea, Ofelia. Oh, ciul ciului te nea curat. Și ce-i ăla privește. Și o Ce faci, drăguțe doamne? Bine. Bine. Dumnezeu să vai prin pase. Se zice că pumnița a fost odată în pica unui frutar. Stăpâne, noi știm ce suntem, dar nu știm ce putem deveni. Să vă fie domnul oaspe în seara asta. Se gândește la tatăl ei. Vă rog, vă rog să nu mai vorbim despre asta, dar când vă întreabă ce înseamnă să spuneți așa Mâine Sfântul Valentin Cu ota lumina La fereastră am să-ți vin Să-ți fiu să fi Valentina Iată Ofelia. <laughs> Într-adevăr să nu vorbesc cu păcat Când teculare și un sfârșit Că mă mi te-ai jurat Când pe jos eram Dacă nu-mi veneai în Său că te luam de când e în starea aceasta? Da. Cred că va merge bine. Dar trebuie să avem răbdare. Dar nu pot să nu plâng gândind că-l vor pune în mormântul rece. Fratele meu, o să apre despre asta. Vă mulțumesc pentru sfatul vostru bun. Ei, să vină venit răzura! Noapte bună. Noapte bună, mele, Doamne. Noapte bună. Bine. Bine. Venim-i acesta, izvorând din moartea sărmanului ei, tată. Ai, Gertruda, când vin necazuri, nu vin câte unul, ci împuhoi. În Întâi o omorul, apoi exilul fiului tău Hamlet, el însuși autor al surgiunirii. Poporul șușotește grozevii de martea lui Polonius, iar noi l-am îngropat ca niște ușuratici pe ascuns, taină. Oh, și s-ar fată cu mintea dusă, minte fără care, e omul animal doar. Acum, și asta pune vârf la toate. Și fratelui ei s-a întors pe ascuns din Franța și își rume găui mira și durerea. Ba nu i lipsesc nici muștele, cei pișcă urechea cu urâte zvonuri despre a tatălui sau moarte. Vorbe goale, învinuiri ce acuză noții lumii persoana mea. Hei, domne, ce s aceste zgomot afară? Unde mi e garda? Să păzească ușa! Ce s-a întâmplat? Salvați păstăpâine! Ochan nu repersându-se pe malul Pământul nu l înghite mai nevânnici decât la Ertes corebenă ceatră. El veșeamă garde. Ua, stai strigă noi la malis. La Ertes fie rege. Spartca naturile ușii. Iată la Ertes înaintea se. Volarul unde? Nu te sta să faci. Vrei să mă lași? Cum vrei stăpâne. Mulțumesc. Vă ziți, des deci ușa bine. Regeți-ți călos. Ah, redăm pe tata. Ertes stăpânește-te. De un singur strop de sânge de așa vei, el a avea ele nastri ca Care-i rostul răzvrătirii? De ce ești mânios? de lasă-l, prieteni, vorbește! unde e tata? E mort! E mort, dar nu el l-a ucis! Și lasă-l să întrebe tot ce vrea. Cum a murit? Nu vreau să mă înșelați La dracu jurământul de credință! La dracu și credința și virtutea, de sfid blestemul și puțin în pasă de lumea asta sau de cealaltă! Ce-o fi să fie? Vreau doar să-l răspund pe tatăl meu. Și cine te-ar opri? Doar voia mea! Și alt nimic pe lumea! Așa! Acum vorbești ca bun copil și vrednic gentilom. Că nu sunt vinovat de moartea lui, de care sunt adânc îndurerat, se cade să înțelegi așa cum vezi cu ochii ziua. La iertez! Doliul tău îl împart cu tine dacă-mi dai drept. Merge acum și alege pe cei mai înțelepți prietenție să asculte și să judece între noi. Și dacă eu, de dreptul sau prin mână străină, am vreo vină în toate acestea, voi da regatul meu, coroana, viața și tot ce e al nostru în mâna ta în chip de răsplătire. Dar dacă eu n-am niciun amestec, nicio o vină, îngăduie. Răbdarea ta păstrează căci sufletului tău vom ajuta să aibă venita mulțumire. Fieși așa. căci deci felul cum muri, angropăciunii slujbă tăinuită, lipsită de podoabe, paloși, teme, fără vreun rit solemn și fără pompă, îmi strigă ca din cer și din pământ să ascult. Să pot afla în felul acesta. Așa să faci. Și acolo unde-i vina, să lași se ta că să taie. Te rog să vi cu mine. Că sunt nevinovat, vei recunoaște nu mă vei face, auzind acum, cu o ureche nemințită, că ucigașul bunului tău, tată, Hamlet, Hamlet. voia de fapt să-mi ieie mie viața, dar să atingem rana. Hamlet s-a întors. Ah. Cum vei da dovadă că ești feciorul tatălui tău altfel decât în vorbe? Pe altar îl înjunghii. Mai nimerit îmi pare să îndemn la o ispravă ce-a dat acum în copt în mintea mea. Și n-am nicio îndoială că o să cadă și fără să provoace moartea-i Chiar mama sa nu va cunoaște cursa și o va crede o tristă întâmplare. Vă voi urma în tot. Doar dacă veți putea să faceți astfel ca eu să fiu unealta. Tu și el vă veți lupta. Vom pune rămășaguri. El, lăsător din fire și naiv, nu va privi atent ce fel de spade-s. Cu o mică înșelăciune, vei o spada scuțită și, stăpân pe ea, îi vei plăti tot. Da, așa voi face. Voi unge spada mea în scopul acesta cu un soare dată de un vrac. E atât de fără milă că-i ajuns să zgripi nici o și nici un leac de ierpuri descântate, de cruda moarte, nu mai pot să-l scape. Voi pune acest venin pe vârful spadei și doar atins sau scrijelit ușor, el va fi mort. Vom mai gândi la asta, să chipsuim ce timp și ce mijloace s-ar potrivi mai mult cu scopul nostru. De nu va zbuti această curs mai bine nici să nu mai fi încercat. Deci planul lui îi trebuie și alt sprijin menit să intre în joc de cadă acesta. Ia stai să văd. Vom pune rămășa pe capul vostru. Da, chiar așa. Apoi de vă în timpul luptei și vi se face sete, iar te luptă în scopul acesta, da. el va vrea să bee, ci pentru el voi ține o cu. Bă, din care de-o sorbi puțină De scapă de vârful înveninat Tot va să moară Și scopul i-a atins ăsta ce scumpă stăpâne, Dar ce s-a întâmplat, regină scumpă Nenorociri alta urmează La arte sora ta s-a necat S-a necat? Unde? Cum, regină? Că în plângătorul râu Veșmântul se desfăcu Urtându-o în covrând ca pe o ninfă ea îngâna atunci, a neînțelegând, primejdea un cântec, un cântec vechi. Parcă ar fi fost făptură răscută și crescută doar în apă. Dar nu putu să o mult mulți vești care îmbibat și greu de apă a tras-o spre fundul lămolos pe viața pată, cu cântecul cu toți. Ofelia, te plâng prea multe ape, de ce ai de prisos să plâng. Dar astfel ne împinge firea, chiar de mirușine. e rușine. Când plânsul mistoviseva, atunci din mine slăbiciunea lunga voi. Adiosire, vorbele-ar scoate, de nu ne ar stinge această slăbiciune, văpăi de foc! Să-l urmăm, Gertruda, mult m-am căznit să-i potolesc mânia. Mă tem că moartea asta îl răscolește din nou cumplit, de aceea să-l Dar poate să fie îngropată creștinește femeia care e și singură viață? Păi, e, cred. Așa că apucă-te de groapă. De a cercetat și a spus că poate fi îngropată creștinește. Cum asta? Doar de s-a înnecat apărându-se? Eh? Așa o tipușe. Să <laughs> te mai întreb una Dacă nu te țin curele să nu răspunzi Bale-mi s-o spui Pe șleau Da-i dur Cine durează Mai tranic decât Zidarul Corăbierul sau dulghierul Păi Ăla care face Spânzurători. <laughs> Asemenea, construcție supraviețuiește la mii de kilometri. <laughs> <laughs> <laughs> Îmi place mult că ai e bună, dar întrebarea e... Cum e bună? E, e, e, mai încearcă o mai încearcă. Cine durează mai trainic decât zidamul... Hmm? Corăbierul e? sau durghierul? Ră, ră, răspunde și lasă cuva, răspunde. Pe sfânta Comunicătură nu poate. Zăune. Nu. Nu-ți mai bate mintea de pomană că suna gol. Când cineva îți spune asemenea întrebare, tu să răspunzi că groparul. Da, ca să de durat de el durează până la ziua de apoi. <laughs> Mai bine du-te la Crâșma și adă o cană de rachil. am dus. <laughs> Pe vremuri când iubeam, iubeam, divine mi se părea... Când o strângeam la piept, credeam că lumea e a mea. Omul ăsta nu să Când ce o strângeam s a mea. Când o la a făcut Când e a asta A mea, domnule. Într-adevăr, a e, pentru că stai tu în ea. Dumneavoastră sunteți în afară! A deci, nu e dumneavoastră? Pentru ce om s-a Pentru niciunor. Deci, pentru o femeie. Nici pentru o femeie. Atunci, aici cine va fi gropat? Una care a fost femeie, domnule, dar pace sufletului ei, acum e moartă de când ești cropar? din toate zilele anului. Am început de atunci de când ultimul nostru rege, Hamlet, l am vins pe fort în bras. Cât e de atunci? Nici asta nu știu. <laughs> Oricare prost poate să spună. Asta a fost chiar în ziua în care s-a născut tâdărul Hamlet. Era de nebunii și a fost trimis în Anglitera. De ce a fost trimis în Anglitera? De... Fiindcă era smintit. Și că trebuie să intre acolo mințele în cap. <rătă -i> Dar dacă nu intră, atâta paura. De ce? Păi acolo nu o să se baze de seamă. Că acolo toți sunt la fel de țigniți ca și el. <ră -i> Uite-o Asta a stat îngropat aici 23 de ani. A cui a fost? A unui păcătos nebun. A cui credeți că a fost? Habar nu. <gătări> Lua la de zărghit. Că mi-a turnat într-o zi în cap o sticlă de vin de rin. Acest craniu, domnule, a fost al lui Ioric, bufonul regelui. Acesta? Da, acesta. Ia să E, sermane, Iorip. L-am cunoscut, Vărațiu. Era un băiat cu mult haz și cu o fantezie minunată. M-a dus în cârcă de mii de ori. Și acum, iată cum apare în ochii mei. Aici erau buzele cu care m-a sărutat nu știu câte ori. Unde glumele acum? Tumbere, Cântecele. Hai, du mei, și spune-i că și dacă va pune vopsea o groasă de un deget, tot aici va ajunge. Fă-o să de asta. Ei, dragul meu fărație, crezi că Alexandru cel Mare a arătat astfel în pământ? La fel, stăpâni. Și de ce închipuia noastră n am urmărit țărâna nobilă a lui Alexandru până când o va găsi astupând o gaură de butoi? Asta ar însemna să privești lucrurile într-un fel cam curios? Pe legea mea, deloc. Dar le poți urmări cu sfială, ținând seama de probabilități cam astfel. Alexandru a murit, dar Alexandru s-a ales praful. Praful este pământul. Este lut. Și de ce din acest lut în care el s-a prefăcut nu s-ar putea face un dop pentru un butoi de bere? Vezi, lutul lui ce înspemânta o lume, tencuie vântului vântul lui se opune. Dar liniște, vine regele, regina curtea, pe cine groapă cu un tipic atât de prescurtat? E vreun sinucigaș, e așadar vorba? pe păi, semne cineva de mare vază. Să ne ascundem și să ne uităm. Slujita am cât ne-a fost îngăduit, căci moartea este stârnită bănuială. Iar fără voia Regevici, am înfrânt canonul legii, ar fi zăcut în groapă neprofodită până la judecată. I-am dat totuși cu una pe și am adus-o cu toată procesiunea la groapă. Alt? Nimic? Nimic mai mult la erbes. Ar fi să pângărim serviciul morții de-a o ca pe dușii în pace. În groapă atunci o puneți. Din trupul pur răsară diorele. Crud, popă, sora mea va fi un înger când tu vei iad. Oferină! Curate flori pentru curata floarei. Adio. Speram să-i fii soție lui Hamlet și să-ți presar pe tale în patul nunții și nu-l mormânt. În trăit blestem de zece ori să cadă peste capul acelui cărui faptă crudo aruncă pe ea nebunie. Opriți famentul! s -o mai strâng la piept! Pe viu și mort zvârliți cum țara Cine e acel ce cu atâta foc cenește că de le opresc? Te întreabă Hamlet, ah, prințul de remarci! Capul, suflet, diavolul, Nu te roci bine! Fi bun, ia mâna de pe cât eu, deși nu sunt furios. Ceva e în mine primejdivost care să se teamă înțelepciunea ta. Ia-ți ah, mâna! Ia-o! Opriți-o! Hamlet, stai! Nu te liniștește, iubit a iubit-o! A 40.000 de frați iubire, micata mea. Ce faci tu pentru ea? La iertă, e nebun! Pe ce lăsați?! Hai să jelești aici, și mă înfrunt să în groapa ei! Vrei să te îngropi cu ea? Și eu vreau asta! Țip tu, răcânesc și eu! E nebunia! Așa l-apucă și-l mulcești o vreme, apoi deodată, blând ca o porumbiță, când puii ies din nou, se reîntoarce în tăcerea și sumbră. Noiert, ce ai cu mine? Te-am iubit mereu. Dar n-are importanță! Hercule însuși tot n-ar putea să facă acum nimica! Tot la a trăjavrat! mi te rog, prea bun oraț, urmează Mai Majestate, Ai răbdare la iertes. Cum ți-am spus aseară, spre al său deznodământ voi duce lucrul, dar până atunci cu se răbdare. Trecum ți-am povestit, iubite prietene, niște pirați ne-au abordat corabia, scăpându-mă de moartea în Inglatera. Nu crezi, orați eu, că sunt dator să pedepsesc cu brațul meu pe cel ce-a omorât pe regele meu și-a pângărit pe mama, pe cel ce-a stat între nădejdea mea și tron și-a întins o cursă vieții mele cu atâta viclenie. Nu-i drept oare? Și n-aș fi bun de o cea de veci să las un vierme de asta în trupul meu să roade mai departe. Tăcere. cine vine? Înălțime? Binevenită fie vă -nturnare. Vă mulțumesc, mil! Scum, stăpân. Dacă înălțimea voastră îmi va dară gaz, vă voi comunica ceva din partea majestății sale. Voi primi acestea, domnule, cu toată agerimea spiritului. <laughs> Parcă nici nu știu cum să vă spun, stăpâne. Însă majestatea sa m-a rugat să vă aduc la cunoștință că a pus un mare rămășac pe capul vostru. Domnul meu, iată despre ce e vorba. Regele... Apariat când într-o duzină de atacuri de spadă, Laertes nu o va întrece cu mai mult de trei lovituri. La a pariat pe nouă din 12. E legată la o încercare imediată dacă înălțimea voastră îi va răspunde. Domnul meu, eu am ieșit să mă plimb în această sală, cu voia majestății sale. Aceasta e ora mea de odihnă. Dar să fie aduse spadere, și dacă acest gentil om este de acord și regele și va respecta hotărârea. Eu am să încerc să-i câștig rămășagul. De voi putea. De nu, n-am să câștig decât rușine și rovituri. Să repet răspunsul vostru întocmai. Întocmai, domnule, și cu toate înfloriturile care stau în firea dimitare. Mă recomand înălțimii voastre ca supus servitor. Altumitare. Altumitare. Face bine că se recomandă singur. Nimeni altul nu s-ar recomanda să facă asta se ploconea și sfârcului înainte de a suge. Astfel el și mulți alții, asemenea lui, cu care se potobește veacul nostru murdar, a prins tonul timpului și obiceiurile superficiale ale lumii. Un fel de spumă care îi poartă prin ideile cele mai banale și mai zvânturate. E de ajuns să sufle și bășicile se spart. Alteță, poftiți în sala mare. Majestățile lor, regele și regina au și venit. Într-un ceas bun. Regina dorește să-i spuneți lui la câteva cuvinte prietenoase înainte de începe. E bine că se gândește să-mi dea povețe. Altețe. Hai să pierzi acest trămășac, stăpâne. Nu cred. De când a iertat plecat în Franța, m-am exersat mereu. Am să câștig cu loviturile date înainte. Nu poți să-ți închipui ce simt în inimă, dar nu Cum nu, stăpâne? Doar o prostie. De fapt, e o presimțire care ar turbura o femeie. Dacă mintea voastră e împotrivă, ascultați-o. Eu am să le înainte și am să le spun că nu vă simțiți prea bine. Nu, nici de cum. Sfides prevestirile. Nicio o nu cade fără voia providenței. Dacă trebuie să fie acum, nu va fi altă dată. Și dacă va fi altă dată, nu va fi acum. Totul este să fi pregătit. De-îndată ce omul nu știe ce părăsește, de ce n-ar părăsi și acum? Fie ce o fi. Vină, Hamlet, și primește această mâna lui Laertes de la mine. Mă iartă, Domnul meu, că te-am jignit. Și iartă-mă cum iartă un centilom. Tot ce e de față știu și ai auzit și tu că-ți pedepsit cu o grea. Tot ce-am făcut și care ți-a trezit pe drept mânia, o spun aici. A fost toată nebunia. Deci, domn meu, în fața dânării mă desvinovățesc de orice intenții rele. Și în gândul tău, mă linimos, mai iartă că am zrălit săgeata peste casă, rămindu în frate. Doamne, sunt păcat în suflet, deși el mă îndemna la răzbunare. Totuși, pentru onoare nu vreau nicio împăcare, până când meșter mai vechi, cu cinstea nepătată, nu o să spună că și -o dinioară putea să fie o astfel de împăcare. Dar până atunci, primesc iubirea voastră și, nedisprețuindr-o, Cred în Cu drag primesc în trecere fratească. Aduceți spade. Începem. De spadele osric. Ne poate Hamlet, cunoștere, mașagul. Îl cunosc, pune. Știu pe cel slab, l-ați spărtiniți la puncte. N-am teamă, vă cunosc, dar ele meșter. De aceea ți-am dat puncte înainte. Prea e spada asta, așa de ce alta? Îmi place asta. Sunt la fel de lungi? Bineînțeles, stăpâne. Să mi se pune cupele pe masă, Majestate! Și dacă Hamlet l-a atins la prima sau la a doua lovitură, sau dacă răspunde bine la a treia, se tragă toate gurile de foc. În sănătatea lui bea suveranul și în cupa arunc o perlă și mai scumpă decât a de patru regi purtată în corona Danei Margini. Dați-mi cupa! Vreau să vorbească trâmbițelor Toba, iar trâmbițele tunurilor, care să anunțe cerul, cerul, apoi pământul, că regele bea cinstea lui Hamlet. Începeți, iar arbitrii se ia seama. Să începem, domnul meu. Să începem. Una! Nu! Sau auzim ce spun arbitrii. Da! Într-adevăr, a fost atins odată, da? Bine, hai de iarăși. Stați, Dați-mi de băut! Privește, Hamlet, aceasta-i perla ta. În ta, duceți cupa. Să te în puneți o la parte! Haidele! Atinși din nou! Atins într-adevăr! Va câștiga peciorul nostru! Ia, Batista mea, și șterge-ți fruntea! Bău în cinstea ta! O, oh, bună, doamnă! Să nu bei Gertruda! Mi-e sete, bun stăpân! Te rog iertare! E cu o treabă, părea târziu! Eu nu beau încă, doamnă! Hai pe urmă! Vino să-ți șterg fața! Doamnă! Pentru repriza a treia. Ce faci? Hai, te rog, cu putere. Cred că mă considerțesc. Așa crezi, doamne. Atunci, angaj! Ah, ah, Nimic de nicio parte! Hai, ah, ia -te -te. Ah. La l-am pus cu spada otrăvită. Spada ta! Te-a scuțită? La el ști Yes, dezamat. Ia spadele. Al me! Șiau spadele. Să începem liar. Dar ce spărți- sau înțeră Vai, Hamlet, la a răniț la iertes cu același oțel înveninat. Sunt da amândoi răniți. Ce ai stăpânt? Ce ai la iertes? Ca un sitar m-am prins în meu. O săric, stupâne, sunt mort prin chiar trădarea mea. Ce-i cu regina? A leșinat văzându-vă în sânge. Nu! No. Bautura. Scumpul meu Hamlet. E bautura. O fost. Ce mârșăvie! Să se închide ușa! Tredare! Dar nu-mi Aici e Hamlet! Hamlet, și tu mori. Pe lume nu e vrat să te mai scape. O jumătate ceas mai ai de viață. Tu ai în mâini... Unealta trădătoare cu vârful otrăvit. Trăvit. Ticăloșia s-a întors în contra mea. Privește. Zac, și niciodată nu o să mă ridic. Regina e otrăvită. Mă sfârșesc. Și vinovat e legele. Vârf otrăvit. O a tron sfecdatorie! Vi te per la colo, tu mama, A meritat-o. trava travă singură el a pregătit-o. Să ne iertăm, o nobile Hamlet, ca moartea mea așa tatei să nu cadă asupra ta și nici a ta asupra mii. Te izbăvească cerul. Te urmezi. Eu mor, Orație. Bună rămas, regina. Voi, care tremurați și sunteți spaliți, muți martori ai în aceste întâmplări. Timp de a dar marti din mi cerul grăbit cu prințul ei. V-aș spune totul. Dar fii și așa. Eu mor, Horatiu. Iar tu trăiești. Vorbește despre mine și făm dreptate pentru cei ce nu știu. O, oh, bun, rați! ce nume prost în urmă las, Te mai ținut în sule tu lipsește-te un timp de fericire. și în lumea aceasta aspre, toți ți durere. povestea mea, să poți istorizi. is